Itira, guazen oinez, igo hau oso motela data. Ez, pixka bat, piskabat, horreta. Bere xarma dauka amaia, ja. mende hasierakoa da, eta igartzen zaio. Bai, eta horregatik berandu iritsi behar dugu fakultatera, ez da? Ez neska, baina zen bat igo ezagutzen dituzu bere bankuarekin, bere ispiluarekin, bombilia batekin, kolore gorriak, moketa... Iritsi da, guazen harin. Hau da emakume romantikoa. Eta, Zer egin behar duzu asteburuan. Lide oslotik etorriko da. Ez? Baina hobera horrela. Ikasstoola garreko kudririarekin geratutan nago, Parrande egiteko. despedida bate daukagu.! Abai, norena? Ez duzu ezagutzen. Ezkondu egingo da eta asteburua pasatzeragoaz logroinora. <laughs> Ezkontza despedida loroinñoan ospatuko duzue. Zuek erotuta zaudete. Buenoo, ezta inbesterako. Kodriako lehen lehenbiziko ezkontza da, eta... Bai, bai, bai, primeran. Ui, ze motela igogaiua. Sei pizu jaizteko, ordu erdi. <risa> Lasai, zer terrakodaukazu presa. Ei, pazientzia, amaia, ja. pazientzia. Eta zuk, zer egingo duzu? Landetxe bat hartu dugu eskiatzerai joateko. Hm. Baina martxan honetan, igogailuan pasatuko dugu asteburua. Ikusten, iritsi gara. Etzerainbesterako ez da. Ez, baina goazen azkar. Bestela ez gara iritxiko. eta norazo.